da ti spomenemo ovaj rivayet koji navodi Imam Buhari sa međeluta Tarihul Kebir i bijelj je hafiz al-oqiliu duafa somedelo gesabra znači na duafa da je ša'bi jednoga dana prolazio porod Ebu Saliha u Rivajitma Bazan, u Rivajitma Bazan, njegovog ime. A zilaze islamsko činjac popitao njegovog imena, koji je tomačio ili tefsirio Allahu Đerle Ša'bi u knjigu, pa ga je ufatio za uho i šta mu uradio, pa je kaže treso ga je i rekao vejluke tufsiru Al-Qur'an wa anta la tahfadu. Kaže, teško tebi ti tumačiš Allahu u Jalešanu u knjigu. A nis nizi, hafiz, zapamtio. Pa su jedni rekli, iz ovoga, izmeđi ostaloga, da selef je zahtjevao da ona kui tefsir Allaho u Jalešanu u knjigu da mora da bude šta. U najmanju ruku. Hafiz Allaho u knjigi. Drugi su rekli da nije uvijedal, Bude hafiz Allah'u Jalešanu u knjige koli u koliko posljednodređenu znanjev. Međutim, ova istirivajt došanima i sa drugim izrazima. Između ostaloga, gdje se kaže, kako navodise, u kako ono spomenuo sam, vzhebi u sieru i'alaminu bela, ostari, gdje kaže, u ente laa tuhsinul qira'a. a ti, kaže ne znaš, da... Evi takra, da kaže ti ne znaš, la tuh se nu takra, ti ne znaš kaj da čitaš, onda da učiš Allah u Jera Shantiku ili ne znaš por popis, propisom pravom da je čitaš. U ribajetu, u la takra Al-Qur'ane, a ti ne čitaš Al-Qur'an. Odnosno, da se kaže, nije bio od onih koji su bili sposobni, nije pamtio, niti je ispravo, kad bi je čital, ne bi je Pa zato je takve šar bi znao uzeti za uhoj tresti, što bi rekli mi. Pa smo rekli šta je teko onda sa nama, kako bi trebalo sa nama da se postupa. I sjećate se da smo navoli tamo, kako navodi sujuti u svome djelu al-Itqan u, u, u, u, u, u, u četvrtome tomu, gdje kaže da je rekao muđahid La jahillu li ahadin yu'minu billahi, a yu'minu billahi ve lyomil ahiri, Nije kada dozura ni jedno koji kaže vjeruje u Allaha i dan da kaže ista o Allahu ve dželle šanu wa huwa la ya'lamu lugata al-arab a ka jun nezna kaže jezik ne araba nezna jezik araba Pa između ostaloga imamo Sojolti, nakon toga dvije stranice, uzeo kaže sada uvjeti je onoga koji treba da budem u Fesir, pa je napisao tamo 15, rekli smo čega uvjeta, je tako? Od tih 15 uvjeta je stavio pet uvjeta koji su vezani za šta? Za arapski jezik. Pa između ostalog kaže mora da poznavati arapski jezik, mora da poznaje gramatiku, mora da poznaje Sarf, mora da poznaje Belagu, mora da poznaje Moštaka. Pa smo rekli da nema jednog u Bosni koji to znade. Nema. Pa smo rekli, ostaloga, moj profesor arabskog jezika jedan put je došao, govori nam, kaže, govori o, o hudbi koju održao, kaže, jučer sam održao hudbu, kaže, kad sam pripremao, kaže, o hudbu, kaže, došao sam, tumačio sam, kaže, Hadi sam kaže, ne znam značenje riječi, pa sam kaže, uzeo li samom arab, jedno od najpoznatijih, jer u momentu je napisao, kaže, da vidi šta znači to, pa smo rekli, zar i profesore? Pa kaže, koliko puta? Koliko puta? Profesor arabskog jezika, Arab mora da se rača šta na arapsko-arapske riječnike da bi spoznal određene riječi.